Kapitola 42 pokání Jelikož studium nepřicházelo v úvahu a zima vše pokryla poletujícím sněhem Usoudil jsem, že nastala vhodná doba dohnat záležitosti, které jsem až dosud nechával stranou. Chtěl jsem navštívit Aury, ale střechy byly samých let a nádvoří, kde jsme se obvykle scházeli, zavál sníh. Ulevilo se mi, když jsem nezahlédl žádné stopy, protože jsem měl dojem, že Aury nevlastní žádné boty, natož kabát nebo čepici. Byl bych se za ní vypravil do podvěcí, ale železná hříšna na dvoří byla zamčená a zamrzlá. V Medicej jsem sloužil dvojité služby a u Ankeraj jsem hrál jeden večer navíc s náhradou za den, když se musel odejít předčasně. Trávil jsem dlouhé hodiny prací v řemeslech, prováděl propočty, zkoušel a odléval slitiny pro svůj projekt. Také jsem se snažil dohnat nedostatek spánku z minulého měsíce. Ale člověk vydrží spát jen do určité míry a čtvrtého dne mého vyloučení z archivu mi došle výmluvy. I když se mi vůbec nechtělo, potřeboval jsem si promluvit s Devi. Právě tou dobou, když jsem se k tomu odhodlal, se oteplilo natolik, že se padající sníh změnil v vmrznoucí déšť. Cesta do Imre byla skličující. Neměl jsem čapku ani rukavice, plášť mi v plískanici do pěti minut promokl. Do deseti minut jsem byl promočený až na kůži, až jsem si přál, abych býval počkal nebo utratil peníze za drožku. Sníh na cestě dostal a vznikla břečka a hloubce několika palců. Sastavil jsem se v eolianu, abych se trochu ohřál, než zamířím k devi. Ale budova byla zamčená a temná, poprvé, co jsem si pamatoval. Nebylo divu, který šlechtic by vystrčil nos v takovém počasí. Který muzikant by vystavil svůj nástroj mrazivému vlhku. Tak jsem se dál trmácel opuštěnými ulicemi, až jsem dorazil do uličky nad řeznickým krámkem. Bylo to poprvé, když jsem na schodišti necítil pach šluklého tuku. Zaklepal jsem na debiny dveře. Znepokojilo mě, jak moc mi ruka znecitlivěla. Sotva jsem cítil klouby, jimiž jsem tukal na dřevo. Čekal jsem dlouho. Pak jsem zaklepal znovu a už jsem si dělal starosti, že nebude doma a že jsem se celou cestu sem plahočil pro nic za nic. Dveře se malinko pootevřely. Štěrbinou se prodralo teplé světlo lampy a vykouklo jedno modré oko. Pak se dveře otevřely do kořán. Téluhovi zuby, vyhrkla Devi, co tu děláš v tomhle počasí? Myslel jsem, ne, nemyslel, opravila mě, pojď ho nem dál. Vstoupil jsem dovnitř. Kapalo ze mě, kápě pláště se mi lepila na hlavu. Devi za mnou zavřela, pak zamkla a zastrčila závoru. Rozhlédl jsem se a objevil jsem, že si pořídila další knihovničku, zatím téměř prázdnou. Přešlápl jsem, s mi sklouzl pořádný kus mokré břečky a rozpleskl se na podlaze. Davy mi věnovala dlouhý, nevzrušený pohled. Viděla jsem na druhé straně místnosti u jejího stolu oheň, praskající za Krvovou mříží, ale nepozvala mě dál do pokoje a tak jsem zůstal stát na místě, promoklý a třesoucí se zimou. Ty nikdy neděláš nic tím s naším způsobem, co? řekla. A on je nějaký snadný způsob. Nezasmála se. Jestli si myslíš, že se můj postoj k tobě zlepší, když sem přijdeš na půl promezlý a budeš se tvářit jako nakopnutý pes, tak se strašně umlkla a zase si mě dlouho měřila. Zatraceně, řekla a znělo to skoro údiveně. Vlastně se mi líbí, když tě takhle vidím. Vylepšilo mi to náladu, až mě to skoro štve. To jsem původně neměl v úmyslu, řekl jsem, ale beru to. Pomohlo by, kdybych se ještě strašlivě nachladil? Devi to zvážila. Možná, přiznala, pokání by mělo zahrnovat trochu strastí. Přikývl jsem. Nedalo mi moc práce vypadat bídně. Neohrabanými prsty jsem sáhl do peněženky a vyndal malou bronzovou minci, kterou jsem před pár dny vyhrál na Simovi. Devi si ji vzala. Mince pokání, pravila. Neudělalo to na ní dojem. Mám to brát jako symbol? Pokrčili jsem rameny, na zem spadl další kus rozmoklého sněhu. Tak trochu, řekl jsem. Napadlo mě, že bych mohl zajít za penězoměncem a vyrovnat celý druh v těchle mincích. A co ti v tom brání? Zajímala se. Uvědomil jsem si, že by tě to spíš naštvalo, Odpověděl jsem. A nebavilo by mě platit ty jejich poplatky. Pokoušel jsem se navrhat toužebné pohledy směrem ke krbu. Hodně jsem přemýšlel, jak bych se ti přiměřeně omluvil. Rozhodl se s sem nejhorším počasí za celý rok? Rozhodl jsem, že bude nejlepší, když si promluvíme, řekl jsem. To počasí je jen šťastná náhoda. Devi se zamračila a obrátila se ke krbu. Tak pojď. Přešla k prádelníku u postele a vyndala ze zásuvky tlustý modrý bavlněný župan. Podala mi ho a pokynula k zavřeným dveřím. Převlekni se z těch mokrých šatů. Vyždíme jsi je nad umyvadlem, jinak nikdy neuschnou. Udělal jsem, jak řekla, pak jsem rozvěsil mokré šaty na věšáky u ohně. Ve světle plamenů jsem viděl, že mám skutečně na modralé nechty. I když se mi hrozně chtělo zůstat u krbu a ohřát se, usadil jsem se proti devi u stolu. Všiml jsem si, že desku na povrchu vydrhla a znovu nalakovala, i když na ní byl stále vidět vypálený kus od žebráčka. Připadal jsem si hrozně zranitelný, když jsem tu seděl jen v jejím županu, ale s tím jsem nemohl nic dělat. Po našem posledním setkání Silovně jsem se vyhýbal vypálenému kroužku na jejím stole. Řekla jsi mi, že plnou výši dluhu mám splatit na konci období. Byla bys ochotná to přehodnotit? To těžko, pravila příkře. Nicméně tě můžu ujistit, že pokud bys nemohl platit penězi, jsem stále ochotná vyměnit dluh za jistou informaci. Ostře hladově se usmála. Kývl jsem. Pořád stála o přístup do archívu. Jen jsem doufal, že to znovu zvážíš, když teď znáš celou tu historii, pravil jsem. Někdo na mě útočil za použití sympatie. Potřeboval jsem se ujistit, že je má krev v bezpečí. Tázavě jsem na ní pohlédl. Tebe se dál opírala lokty o stůl, na tváři dokonale lhostejný výraz. Krom toho, pokračoval jsem a upřel jí pohled do očí. Je dost možné, že moje nesmyslné jednání byl následek otravy jistou alchemistickou látkou, kterou mi postrčili na začátku období. Devin výraz stuhl. Cože? Takže o tom nevěděla. Byla v tom jistá úleva. Amros zařídil, abych půl hodiny před zkouškovým pohovorem dostal dávku švestkového nářezu. Sdělil jsem jí. A ty jsem mu prodala recept. Ty máš ale drzost. Devin z obličej vyjadřoval nejvyšší pobouření, ale nemoc přesvědčivě. Zaskočilo ji to a teď poněkud přehrávala. Pořád vám na jazyku tu chuť švestek a muškátového oříšku a občas ním popadne neodolatelná chuť někoho uškrtit třeba jen za to, že do mě stročil na ulici. Její hraný hněv opadl. Nemůžeš nic dokázat, pravila. Ani nemusím, řekl jsem. Nestojím o to, abys měla potíže s mistry nebo se šelezným zákonem. Jen jsem si myslel, že by tě mohlo zajímat, že mě otrávili. Zůstala nehybně sedět. Snažila se ovládat, ale do jejího výrazu se vkrádal pocit viny. Bylo to hodně zlé? Bylo, odvětil jsem tiše. Odvrátila se, skřížila ruce na prsou. Netušila jsem, že je to pro Ambroze, řekla konečně. Objevil se tu nějaký bohatý tulpas. Udělal mi skvělou nabídku. Podívala se na mě. Teď, když jí opustil ten ledový stek, vypadala překvapivě malá. Nikdy bych neobchodovala s Ambrózem. A netušila jsem, že jde o tebe. Přísahám. Jenomže jsi věděla, že to pro někoho je, namítl jsem. Nastalo dlouhé ticho, Rušené jen praskáním ohně. Vidím to takhle, pokračoval jsem. Nedávno jsme oba provedli pěknou hloupost. Něco, čeho litujeme. Přetáhl jsem si župan k kramenům. A i když se ty věci navzájem nemůžou vyrušit, mě se zdá, že by se tím mohla obnovit jakási rovnováha. Natáhl jsem ruce a naznačil jimi misky vah. Devi mi věnovala malý rozpačitý úsměv. Možná jsem se trochu unáhlila, když jsem trvala na plné platbě. Oplatili jsem jí úsměv a pocítili jsem uvolnění. Co by říkala na původní ujednání? To mi připadá správné. Podala mi přes stůl ruku, já ji stiskl. Zbytky napětí se z místnosti vytratily. Úporný úzel starostí v mých prsou se rozvázal. Máš úplně ledovou ruku, hlesla Devi. Pojďme ke krbu. Přemístili jsme se a chvíli jsme jen mlčky seděli. Bože můj, náhle Devi. Měla jsem na tebe takový vztek, potřásla hlavou. Nepamatuju si, že bych se kdy v životě na někoho tak naštvala. Přikývl jsem. Ve skutečnosti jsem nevěřil, že by se uchýlela ke zločinému zneužití. Ale všichni mi pořád vykládali, jak si nebezpečná. Vykládali různé historky. A potom, když si mi nechtěla ukázat mou krev, umlkl jsem. Pořád ještě trpíš následky toho švestkového nářezu? Zeptala se. Takové drobné záblesky, odpověděl jsem. A zdá se, že s nás vybuchnu. Ale možná za to může napětí. Simon tvrdí, že mám možná v těle uvolněné principy. Ať už to znamená cokoliv. Devy se podmračila. Nemám tady právě nejlepší vybavení. Pokynula k zavřeným dveřím. A je mi to moc líto. Jenže ten chlapík mi nabídl kompletní soubor Vautium Technostae. Mámla rukou s ke knihovně. Normálně takové věci nedělám, ale získat necenzurované vydání je prostě nemožné. Překvapeně jsem na ní pohledl. Ty to pro něj vyrobila? Je to lepší, než dát z ruky recept. Hájila se. Jedna moje část se chtěla zlobit, ale převážně jsem byl rád, že jsem v teple a suchu a že nade mnou nevisí hrozba smrti. Zahnal jsem zlost. Podle Simona se v dávkování nevyznáš, ani co by se za vešlo. Pravil jsem konverzačním tónem. David sklopila zrak. Nejsem na to zrovna pyšná, přiznala. Po chvíli znovu vzlédla a uculila se. Ale v tegnostaj jsou úžasné ilustrace. Zasmál jsem se. Tak mi je ukaž. O pár hodin později byly moje šaty suché a plíschanice venku se změnila v jemné sněžení. Kamenný most bude pokrytý ledem, ale jinak bude cesta domů mnohem příjemnější. Když jsem vyšel z koupelny, Devi ještě seděla u stolu. Přistoupil jsem k ní a podal jí župan. Nebudu spochybňovat tvou čest otázkou, proč máš tak dlouhý a široký župan, jaký křehká mladá dáma určitě nemůže nosit. Devi si odfrkla a zakoulela očima. Sedl jsem si a natohoval si boty. Byly nádherně zahřáté od ohně. Pak jsem je tahl peněženku a položil na stůl tři stříbrné talenty. Posunul jsem je k ní. Devi se na ně udiveně podívala. Náhodou jsem nedávno přišel k troše peněz, Vysvětlil jsem. Není to dost na zaplacení celého dluhu, ale můžu aspoň splatit úrok. Mávl jsem rukou k mencím. Gesto dobré vůle. Devi mi s úsměvem přesunula peníze zpátky. Pořád ti ještě zbývají dva jedeníky do konce období, řekla. Jak jsem řekla, držme se původního ujednání. Připadala bych si hloupě, kdybych si měla vzít tvé peníze tak brzy. Přestože jsem nevě nabídl peníze na znamení smíru, byl jsem rád, že si je můžu nechat. Je propastný rozdíl mezi tím mít trošku peněz a nemít žádné. Prázdná peněženka vyvolává pocit bezmoci. Je to jako obilí na sadbu. Když ti na konci dlouhé zimy zbývá trochu obilí, můžeš ho zasít. Máš svůj život v rukou, můžeš si dělat plány do budoucna. Ale když nemáš nic, co bys na jaře zasel, není ti pomoci. Sebe větší dřina a dobré úmysly nepomůžou, když nemáš tu trochu obilí. Tak jsem si koupil šaty, tři košile, nové kalhoty a tlusté vlněné ponožky. Koupil jsem si čapku a rukavice a šálu, abych se chránil před zimou. Pro Aury jsem obstaral sáček mořské soli, sušený hrách, dva čbánky nakládaných brzkví a teplé trepky. Pořídil jsem si struny na loutnu, ingoust a půl tuctu listů papíru. Také jsem zakoupil pevnou závoru na okno svého podkrovního pokojíku. Sám ji dokážu bez problémů otevřít, ale zajistí mi bezpečí před zloději i kdyby měli ty nejlepší úmysly.